السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونأوزه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يطيل فلا هاد له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّقَانَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَأْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَن يُتَّقِ إِلَهَهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً أَزِيدَ أَمَّا بَقَى Fain muslimin, asyadq yani al hadith kitab Allah, wahyur hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wshar al amur muhdathatuh, wa kull muhdathin bidah, wa kull bidahat dzolala, wa kull dzolala fil naf. Yahwan rahimani rahimukum jamian, muslimin muslimat yani ramadhan Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala. Kerana masih mengizinkan untuk kita dapat bertemu pada majlis ilmu untuk sama-sama kita mempertingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang pastinya ialah untuk kita mempertingkatkan kefahaman kita terhadap dinul Islam bil adillah dengan dalil-dalil. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan mengisi pengajian uh, di antara masa yang ada untuk kita ini dan kita akan menyambung membahaskan satu tajuk yang sangat penting yang merupakan asas diterimanya amal seseorang muslim itu yaitu pokok kepada dinul islam Iaitu kalibah syahadatai ya. Dan diharapkan muslimin dan Muslimat Ada bersama-sama nota untuk kita bahas cara bersama ya. Kalau mengikut jadualnya bukan hari ini ya. Jadi mungkin tuan-tuan ada yang tak bawa ya. Tapi saya ada bawakan lebih kurang 20 kopi itu Diharap tuan, -tuan Dapat ...menjadikannya sebagai ...perudukan bersama untuk kita membahaskan satu perkara, ...iaitu yang berkaitan dengan memahami dan menunaikan tuntutan tauhid dan syahadat ini. Muslimin dan Muslimat yang dirahtui Allah subhanahuwataala. Sesungguhnya Allah menciptakan kita ini tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepadanya. Bagaimana Sesungguhnya Allah menciptakan kita ini tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepadanya. Bagaimana Allah sebut... ...di dalam Al-Quran ini ...dalam surah Az-Zariyat... bukan untuk beribadah kepadanya. Bagaimana Allah subhanahuwataala? Sesungguhnya Allah menciptakan kita dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling utama dan utama ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya'buduni wa la tusyriku bi syai'ah, iaitu menyembahku dan tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua perkara yang paling asas yang wajib diketahui oleh setiap muslimin dan muslimah. Ilmu yang pertama yang wajib dituntut iaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah dan lawannya ialah syirik. Tak sempurna keimanan seseorang itu, bahkan Tauhidnya mungkin berada di dalam masalah sekiranya dia tidak mempelajari perkara yang atasi ini iaitu yang berkaitan dengan akidah iaitu Tauhid dan lawannya syirik. Kedua-dua ini adalah ilmu yang pertama dan utama yang wajib kita pelajari dan inilah keruan dakwah yang dibawa oleh rasul-rasul alaihi musallat wassalam sejak daripada Nabi Nuh alaihi salam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tugas ini diteruskan oleh para ulama ar-rusyidin, tabi'in, tabi'at tabi'in dan ulama-ulama yang rabban sehinggalah ke hari ini. Maka ya, untuk menjamin kejayaan dan kekuatan umat Islam mau tak mau ma Bahu tak bahu kita mestilah mengikut manhaj yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu mengajak manusia yang pertama iaitu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana saya telah sebut pada siri-siri sebelum ini bahawa sesungguhnya kita sebagai umat Islam mempunyai empat kewajipan. Empat kewajipan yang diambil daripada surah Al-Asr. Ya, ayat ini selalu kita baca dan kita hafal pun. Ya tetapi ciratan yang terkandung di dalam ayat ini mengandungi makna yang sangat besar, ya? iaitu walau inal insan ala fihus illa الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. Ada empat pokok yang diambil daripada ayat ini, iaitu yang pertama, para ulama mengatakan daripada ayat ini, iaitu yang pertama keutamaan beriman yang dikaitkan dengan kewajipan menuntut ilmu. Ya, sebelum kita beriman, mesti didahulukan dengan ilmu. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. إِلَّ Hendaklah kamu ketahui, tidak ada tuhan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. La ma'budah bihaqqin illallah. Itulah maksud daripada kalimah la ilaha illallah yang merupakan inti dalam perbahasan kita tentang tajuk memahami dan menunaikan tuntutan tauhid dan syahadatain Adapun kewajipan kita yang kedua ialah beramal dengan ilmu yang telah kita tuntut itu. Ya. Kemudian kewajipan kita yang ketiga daripada ayat ini ialah menyampaikan apa yang telah kita ketahui daripada ilmu dan apa yang telah kita amalkan tadi. Maka menjadi kewajipan kita untuk menyampaikan. Ya. Mengajak manusia kepadanya. Dan sebenarnya kiranya kita ingin membahaskan tajuk ber berkaitan dengan dakwah ini maka ia memerlukan satu huraian yang terperinci tetapi apa yang penting di dalam menyampaikan dakwah mestilah didasari dengan ilmu dan amal yang bertepatan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kait selalu sebut dan ulang-ulang supaya kita semua ingat iaitu diterimanya ibadah seseorang itu mestilah memenuhi dua syarat. Yang pertama ialah mesti ikhlas kerana Allah. Innamal a'malu binniyat Wahai umat Allah, mukhlisinlah dzin. Kul, ina salatii wa nasuki, wa mihaya wa mamadiillahi robbil alamin. Ini di antara tiga dalil yang berkaitan dengan ikhlas. Adapun yang kedua adalah mestilah ibadah yang kita lakukan itu mesti ada contohnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti ittibaul Rasul, ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas kepada Al-Qur'anul Karim maka wajib kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang sahih, "Man amila amalan laisa alaihi <tuh> amruna fa huwa raddun." Barulah siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak ada contohnya daripada aku, maka raddun, tertolak. Okay, ini satu peringatan yang sangat besar yang wajib kita beri perhatian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga kewajipan kita ialah yang keempat, ya eh, yang keempat. Jadi berdakwah Yang keempat Daripada ayat ini ialah Kita bersabar di atas, atas ketiga-tiga perkara tersebut Bersabar di dalam menuntut ilmu Kita ya, duduk di dalam majlis ilmu ini Bersabar Masa ia terlalu singkat Tak sampai pun dua jam Ya, Tetapi kita kena ada kesabaran Sebab godaannya terlalu banyak Khususnya syaitan laknatullah Sentiasa mengusik-usik kita Supaya Kita lalai daripada apa yang disampaikan ha, Ini satu benda yang perlu kita jaga Ya. Yang kedua. Sabar di dalam uh, sabar di dalam beramal. Ya. Ini satu perkara yang sangat sukar untuk sabar beramal dan istiqamah di atasnya. Istiqamah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Itu sabar. Ya. Ini adalah perkara, perkara penting yang perlu kita lihat. Jadi betapa besarnya pengaruh surah Al-As ini di dalam kehidupan manusia Sehingga kan imam Syafi'i Allah menyebutkan, lama Allah menghujatkan ala khulqih hadis surah, laka fakum. Ya, kalaulah sekiranya tidak Allah turunkan Melainkan dalam Al Quran itu surah al-af ini, niscaya mencukupi bagimu. Begitu tajamnya pengamatan imam Syafi'i Allah terhadap surah ini, sekiranya kita memberikan tumpuan dan berpegang kepada empat faedah yang dikeluarkan daripada surah ini niscaya sudah cukup bagi kamu iaitu untuk kamu berpegang teguh dan berdiri dan berjuang di atasnya sehingga kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang cukup pendek tetapi kesannya sangat besar. Ya dan sesungguhnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya kiranya kita berpegang teguh dengan keempat-empat perkara ini. Ya dan memperjuangkan dan menyampaikannya. Insya-Allah Akhir kalam kita nanti akan dimudahkan Allah untuk kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Itulah tujuan kita yang paling utama bertemu dengan Allah di dalam kusnul khoitimah. Itulah matlamat. Tetapi untuk mencapai itu perlulah kita yang pertamanya menunjukkan bukti kita kepada Allah swt. Yaitu yang pertamanya Melazimi majlis ilmu. Tidak akan berjaya satu kaum itu atau satu umat itu ataupun setiap individu sekiranya mereka memandang remeh majlis-majlis ilmu sebab ilmu itu asas yang paling utama untuk menentukan bahawa apa yang kita amalkan itu betul dan tepat sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jadi insyaallah pada hari ini pada malam ini kita akan sambung perbahasan kita pada buku surat yang kesembilan iaitu perenggan yang kedua kalau sebelum ini saya telah membahaskan secara ringkas berhubung dengan perkara yang berkaitan dengan tauhid dan syirik secara ringkas ya, sebab tauhid lawannya adalah syirik Ya. Ada tiga perkara utama ya, Di dalam Islam Yang wajib kita ketahui Yang wajib kita ketahui Di dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah dan akidah Iaitu yang pertama mempelajari Perkara yang berkaitan dengan Tauhid lawannya syirik Sunnah lawannya bid'ah ah. taat lawannya maksiat Ini tiga perkara asas Yang kita kena pelajari Dan ini ditegaskan oleh Nabi SAW Di dalam banyak hadis-hadisnya Kiranya -kira kita buka kitab-kitab hadis Kita akan nampak bahawa inilah tiga tingkatan keutamaan yang wajib kita pelajari Yang pertama akidah Yang kedua sunnah Yang ketiga perkara yang berkaitan dengan taat Ketaatan kepada Allah SWT Dan lawan kepadanya Baik, saya akan bacakan teks Di dalam nota ini Kalimat tauhid bagi kaum muslimin Khususnya ahli sunnah wal jamaah Adalah kalimah yang sudah tidak asing lagi Kerana tauhid bagi mereka Adalah satu ibadah ...yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari... dan yang pertama kali didakwahkan sebelum yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah an-nahl ayat 36 a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an ya'qudullahu wajtali buttaghut dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul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 Dan faham akan makna dan maksud pengucapan dan pengakuannya serta hal-hal yang berkaitan dengan syarat, rukun dan pembatal-pembatalnya. Jadi saya berhenti setakat matan itu dan saya akan huraikan ya, mudah-mudahan ianya mendatangkan manfaat kepada kita semua. Jadi perkara yang penting di sini tuan-tuan dan perempuan yang berhormati Allah, ada dua perkara utama yang boleh kita simpulkan daripada apa yang saya baca tadi. Yaitu yang pertama saya ingin membincangkan, menguraikan perkara yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Apakah maksud ahli sunnah wal jamaah? Ya, satu perbahasan yang perlu kita ketahui. Kerana di zaman kita mutakhir ini kita lihat pelbagai lapisan, golongan dan seumpamanya. Umat Islam itu terpecah-pecah kepada pelbagai-bagai firqah dan seumpamanya. Lalu kita ingin timbang mereka itu di atas dasar Adakah mereka itu termasuk di dalam ahli sunnah wal jamaah. Suatu perbahasan yang sangat panjang. Mungkin tidak dapat selesai pada malam ini. Tetapi ini adalah merupakan suatu permulaan. Untuk kita mengenal pasti apakah yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab penting untuk kita mengetahui ini. Supaya kita tidak terjebak di dalam firqah-firqah yang menyimpang dan menyeleweng Daripada ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang kedua Iaitu yang berkaitan dengan Betapa wajibnya dan perlunya Kita mengetahui apa yang dimaksudkan Dengan kalimah La ilaha illallah Syarat, rukun Dan pembatalnya Sekiranya kita melihat Kepada aspek-aspek yang lain Kita memberikan pendekanan Kita memberikan penghususan Masa dan seumpamanya Untuk mengkaji perkara yang berkaitan Dengan ibadah khususnya Ya, Untuk mengenal pasti Apakah rukun dan syarat dan pembatalnya Diumpamakan contohnya Kita mengkaji tentang solat Maka kita akan berusaha untuk memahami Apakah yang dimaksudkan dengan solat Apakah perkara-perkara atau syarat Tentang solat Apakah rukun-rukun yang berkaitan dengan solat Apakah pula perkara-perkara yang membatalkan solat Ya, Begitu telitinya Dan bersungguh-sungguhnya kita memberi perhatian Terhadap ibadah-ibadah yang saya contohkan tadi Tetapi amat malang ia ya, terlalu jarang kita membincangkan tentang perkara yang utama. Tetapi berkaitan dengan perkara yang paling utama. Iaitu yang berkaitan dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengar tujuh tak dengan kenyataan saya ini? Tuju tak? Tuju atau tidak? Tujuh. Tujuh. Baik. Buktinya. Saya nak tanya. Nah, Syekh. Boleh ya? Eh? Saya tanya. Apakah syarat diterimanya? pengucapan seseorang itu terhadap la ilaha illallah muhammadur rasulullah okey yang pertama makna okey bagus tepat ya eh, jawapannya okey uh, apa boleh tanya eh apakah dia di antara lain syarat-syarat sempurnanya pengucapan terhadap kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sebutat Okay. Sebenarnya jawapannya ada dalam dotan ini tuan-tuan Just Nak check sama ada betul flip through kat dotan saya tu ha. Tapi itu tuan-tuan Ya Kita kadang-kadang kita tak confident Tak tahu kadang-kadang tak pernah terdengar pun Ada dengan syarat dan rupanya yang berkaitan dengan kalimah la La'illah Allah Dan apa pula perkara yang berkaitan dengan pembatal Pembatal kalimah la La'illah Allah Sedangkan perkara ini sangat penting Foundation Asas bagi Islam Kalau foundation itu tak kuat Ibarat orang buat rumah di tepi pantai Maka walaupun tiangnya kokoh hebat, tetapi kalau foundationnya tidak kuat, maka akan runtuhlah kesemuanya, akan hancur berderai, ya, dipukul ombak. Maka akidah itu kena ingat, dia perkara yang paling utama dan pertama yang wajib kita ketahui. Saya terangkan pada siri yang selepas uh, sebelum ini bahawa sekiranya ya, akidah kita rosak, tauhid kita rosak yang menyebabkan kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahuwataala sama ada disedari atau tidak disedari. Dan sekiranya kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan hancur berderai semua ibadah-ibadah yang kita lakukan baik solat kita puasa kita haji kita zakat kita dan seumpamanya kesemua ibadah-ibadah itu sekiranya rosak kalimah la ilaha illallah muhammad rasulullah maka jadilah amal-amal mereka itu haba'an mansur. Debu-debu yang berterbangan. Kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ini satu perkara yang sangat besar dan sangat penting Baik tuan-tuan, itu dua perkara Cuma hari ini mungkin insyaAllah saya akan bahas tentang Perkara yang berkaitan dengan Ahli sinnah wal jama'ah ya. Okey tuan-tuan, ini agak ilmiah sedikit Tetapi begitulah keadaan yang saya nak serapkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Ya, Dan kalau boleh tuan-tuan selepas kuliah ini Untuk siri-siri yang akan datang Tuan-tuan buat homework sikit Buat research, buat kajian sikit ya. Supaya kita lebih mudah untuk menerima dan memahami Baik Ahli sunnah wal jama'ah ya. Sebelum saya nak mulakan Boleh sesiapa di sini volunteer Berikan apakah yang dimaksudkan Ta'rifkan Ta dia Siapa, Apakah yang dimaksudkan dengan Ahli sunnah wal jama'ah Ada dah lantut? Ada, okey tak apa, baca kan dia hmm. Maksudnya dah Dah, dah, dah, dah lupa ya eh, lah Apakah yang dimaksudkan dengan tahni sunnah wala siapa? Saya buat cokong lah, eh Ada tiga rangkaian kata di sini Okay Tuan-tuan, dah ini kita terapkan supaya tuan, -tuan kalau duduk di dalam masjid yang berusaha begini Selama 10 tahun Tuan-tuan dah ikan jadi orang yang baik okay. Pada satu hari nanti Tuan-tuan juga boleh mampu duduk di depan Cara ha, ketika apa? Bejang selama kurang 10, 10 tahun. Ya. Tu orang-orang ni belajar degree di ijazah tetapi tidak sedikitlah. Tapi kita belajar bukan untuk diri. Sebab Islam itu untuk berdakwah, ya, untuk menyampaikan Al-Quran dan ayat-ayat-Nya kepada Allah. Ada tiga rangkaian di sini. Kemudian kita akan lihat lawan kepada Ali sudah, well, jemaah ini ialah Ahlul Ahlul Bidah walau siap, walau Wal apa. Dan secara kadang-kadang kata -kadang sebut BM ni sensitif tuan-tuan sensitif. Sebab dia kadang-kadang satu istilah yang telah salah digunakan dan salah difahami. Tetapi secara tuan dalam kita belajar, kita kena ilmiah, kena bersifat terbuka, ya. Jadi kita terbuka berdasarkan Dalil-dalil, Itu keedah kita. Girinya kita salah, kita tarik balik, kita kembali kepada kebenaran. Sebab itu saya tegaskan pada kuliah saya sebelum ni, prinsip keedah di dalam belajar adalah Open mind Terbuka Tuan-tuan mungkin ada satu test pemikiran pemahaman. Tetapi bila kita belajar Kita buka Kita punya minda Sebab Ada satu penyataan mengatakan Our mind is like a parachute It only work when it's open Setuju tak? Kita punya otak ni Minda kita ni Macam parachute Dia hanya berfungsi bila dia terbuka Kalau tertutup Apa masuk pun tak jadi Parachute Sekarang tertutup Habis Finish Orang yang jatuh kan? Kita kita jenis hidup. Baik ini semua perbahasan yang kita yang kita bahas. Nabi saw. Ya, Nabi telah Berangkan pada umatnya di dalam satu hadis yang diroyakkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini adalah yang paham. Ya, Qatulana Rasulullah saw. Qatul dia di Mustakiman. Di dalam buku Al Quran Jumtulah eh. pada satu hari Nabi bersama para sahabatnya, Nabi menggariskan satu garis. Qatulana <tik tik> hmm. Rasulullah ruku' ke sebelah Kemudian fatta quduha al-yamini wa antimalih. Oh, saya silakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatta mustaqiman. Pada peraturan ini, gerakkan satu galian yang lurus dengan kakinya. Kemudian tadi kata mustaqiman. Ya la yus. Fatta quduha al Persyibar ni Mutafal report tu Kemudian nak menggariskan Di sini dan jalan-jalan Kemudian Nabi kata ini adalah Jalan yang berkecah belah Yang bercerai eh, Ini Nabi kata Jalan yang Merus Laitamin ha Tabirun bagi setiap jalan ini Kiri dan jalan ini Ada syaitan Yang menyeru manusia Supaya mereka ikut yang kanan dan kiri Kanan, kanan dan kiri Syaitan sentiasa menyeru Ubat manusia akan keluar daripada jalan, -jalan, dari jalan yang lurus ini Untuk mereka Ikut Jalan-jalan yang luar daripada jalan yang lurus dari dalam hadis yang lain, hadis yang shohih, hadis yang terkenal, kita membahaskan istirok, eh? hadis istirok, iaitu sebagai ilmu yang mengkaji tentang firok ataupun firkah-firkah di dalam Islam yang menyimpang daripada jalan dari itu. Ya? Di bawah Nabi saw menyebutkan, Ala ya? Inna min qablikum min ahli al-kitab iftaru 'ala tinta'in wa sab'in millah wa inna hadhihi al-millaat 'ala tala'in wa sab'in. Ya, dan seterusnya dan maksud hadis ini ialah ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan sesungguhnya umat agama ini yang islam akan berpecah menjadi 73 golongan ya, 72 semuanya ke neraka satu sahaja ke syurga di dalam riwayat lain lalu Nabi Nabi SAW ketika menyebutkan tentang firkah-firkah yang menyimpang ini lalu satu yang masuk syurga itu siapa? Maka Nabi menyebut wahyal jamaah. Mereka itu adalah al jamaah. Okay. Dalam riwayat yang lain <coughs> ketika menerangkan tentang garis lurus itu siapa? Nabi sebut, "Kulhum fi an illa millatan wahidah." Semua yang kiri dan kanan itu ke neraka, kecuali satu. Itu ke syurga. Jadi hadis ini sebenarnya banyak lagi hadis-hadis lain, ya. Yeah? Dan ada di antara ulama mengatakan hadis ini adalah mencapai darjah mutawatir. Kerana banyaknya hadis yang menerangkan tentang perkara yang berkaitan dengan ini ya. Jadi Betapa pentingnya nak menerangkan bahawa Nabi SAW telah menerangkan kepada umat Islam bahawa Umat akan berpecah belah dan bergerai-berai Dan terbagi kepada pelbagai sirp Ya, di kiri dan kanan Dan, kira-kira kita mengkaji Sejarah perpecahan umat Islam ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ dan dapat menyelesaikan segala permasalahan. Apa yang dimaksudkan dengan perpecahan di sini ialah perkara yang berkaitan dengan Ada Adapun perkara yang berkaitan dengan perbezaan pendapat di dalam fikih itu memang telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak menyebabkan mereka berpecah bila mereka berselisih di dalam perkara yang berkaitan dengan fikih. Berbeza dengan kita pada umat Islam di akhir zaman ini, dalam apa saja yang mereka perselisihkan, biasanya akan menghasilkan perpecahan. Dalam bak fik juga, berbeza pendapat, boleh berpecah, bahkan boleh berlaku, ya, tuduh menuduh dan seumpamanya. Betapa jauhnya kita daripada memahami adab-adab di dalam berbeza pendapat. Ini adalah satu ilmu sebenarnya yang perlu kita pelajari supaya kita boleh bersifat terbuka bila berlaku perbezaan-perbezaan khususnya yang berkaitan dengan bab-bab yang berkaitan dengan fikah. Adapun di dalam akidah kita tidak boleh bersauli-mengungi. Ya, sebab akidah itu adalah satu, tidak boleh berlaku perbezaan dan perbezaan itu tidak boleh yang berkaitan dengan terkeluarnya kita daripada milah wahidah tadi. Baik. <tuh> Sebelum itu tuan-tuan saya nak edarkan otak ni kepada Tuan Tuan. Tolong bagi. Sebagai rujukan pada Tuan Tuan. Eh? Saya nak bahas ni kemudian tu Tuan boleh refer kepada note sini. Ya? Bagi setiap ilmu. Ya? Di dalam perbincangan, di dalam islam. Dia ada usul dia. Ada ilmu yang berkaitan dengan. Jadi apa ini kita berpelajari ilmu yang berkaitan dengan akhidah. Ada satu ilmu yang kita tengok pada firma-firma ini kita panggil ilmu usul usirah. ataupun diri orang-orang yang terkira ada ilmu putus bila membahaskan menceritiba menggurangkan hari ini ia ya, satu ilmu yang dipanggil ilmu khusus yang mengkaji ia ya, berpaksa yang wujud di dalam tubuh kumat Islam dan ini memang satu perkara yang umum diketahui ia ya, di dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam contohnya tuan-tuan kira -tuan, kita belajar ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran maka ada ilmunya yang mendasarinya Iaitu ilmu yang dikenal sebagai ulum Al-Quran. Ya, sebelum datang Al-Tafsir Al inilah ilmu yang di ilmu yang mendasari ulum Al-Quran. Upaya Yang wujud di dalam tubuh batang Ataupun tubuh badan umat Islam Baik tuan-tuan, refer kepada al-sirah al-islamiyah Not ini okay. Kalau tak silap saya Pada kuliah kita yang lepas Saya ada bagi satu soalan Ketar kosong suruh isi Betul? Ingat lagi tak? Sampai hadir Ada bawa lah? tak? Tak bawak? Di situ soalan 4, Ada soalan ditanyakan Berikan definasi ahli sudahlah jamaah mengikut pecahan Ahli apa, sunnah apa, jamaah apa Betul? Okey, tuan-tuan, ahli ni maksudnya... Ya? Bila kita ambil satu-satu, bahawanya ahli tu maksudnya orang yang pakar. Ahli. Orang yang mahir. Kan? Itu istilah bahasa lah. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan perkataan ahli. Sebab semua ilmu ini datangnya daripada Al-Quran. Baik dari segi istilahnya, bahasa apa istilah... Dari segi, apa, dari segi bahasa dan istilah, semuanya digali daripada Al-Quran. Ya, bila kita lihat ahli, contohnya di dalam Al-Quran... Surah Al-Anbiya, ayat tujuh. Fas'alu ahlan zikri. Kan? Ahlan zikri. Ha, itu ahli. Sekiranya kamu tidak tahu, tanyalah pada orang yang... Uh, ...mengetahui, kan? Uh, kemudian. Ku anfisakum wa ahlikum naro. Ahli juga. Kan? Uh, dan kalau ayat yang panjang. Walau anna ahlal qura. Ahlal qura. Walau anna Walau ahlal qura. Amanu. Wattakaw lafatahna alaihim. Barakatim minas wal walak. Kira-kira penduduk sebuah kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan datangkan barakah dari langit kan? dan bunyi uh, itu syarat untuk datangnya keberkatan ialah bertakwa kepada Allah. Jadi istilah ikhlas ini sebenarnya dapat dari Al-Quran. Ada pun sunnah, apa yang dimasukkan dengan sunnah? Ahli dah sunnah, sunnah ialah jalan, eh, yang mudahnya jalan. Tapi kalau secara lengkapnya sunnah ini tuan tentuai, eh, satu perbincangan. Tonton di sini ada belajar ilmu mustalah hadis ada pelajar Ada, ada. Ada, ada. ada? Bila kita sebut tentang Sudah Nabi SAW Sudah, lawaknya apa, Sudah? Lawak mana? Lawak pada Sudah apa? Takutlah, Sudah, Sudah? Okey. Terima kasih, eh tak kita duduk dalam bagi ilmu insya-Allah kita terbuka eh itu mudah uh, pro dan pro dia pada satu masa lagilah sampai ke bah. Okey kawan-kawan sudah ni boleh dibahagikan kepada lima. Ha uh, jadi kita, tahu, kan, dipuk, sudan, ini, mudah, kita sebut, sudan, tak bolehkan itu uh, sudah itu sudah, tapi bila sebut mudah tak ada web. Ha sebenarnya ini kita nak tahu. Jadi kita sebut sudah, dia berkaitan dengan ai. Ha uh, kaum ya kaum per earth kata ai apa yang berkaitan dengan sport dan ai? Kemudian pilih dia, perbuatan Kemudian, Taraqiyah Apa yang nak dihidangkan? Nabi di tak buat Kemudian, Hamniyah Hamniyah Tak terjumpa adik lah, Nabi tak terangkan Satu, dua, dua, dua, satu? Dua dua, dua, dua, dua Tak boleh ke? Takwir Takwir Takwir lah dah Sebenarnya, bila kita sebut sunnah-sunnah Nabi SAW ini, ini mulut perkara yang boleh kita ingat Bila kita sebut sunnah, segala perkara yang berkaitan dengan perkataan Iaitu sabda Nabi SAW Macam Nabi sebut adalah hadiah-sahid Sallu kamar wa'idu muh itu perkataan, hadith yang berkaitan Suara so, buatan Nabi Apa yang Nabi buat Dan eh, contohkan, kita tak polak macam mana Nabi tak dan sebagainya Kita nampak cara Nabi buat, cara Nabi makan, cara Nabi berpakaian dan, Ini yang berkaitan kan banyak berlaku yang ini masuk di sini ya okay, kita kayak ini dulu ya tu yang, yang disinggalkan oleh nabi saw. Kemudian umat melakukannya ya. Yeah? Jadi di sini ada perbahasan yang sangat panjang. Contohnya okay. contohnya okay. di dalam kalad idul adha dan idul fitri. Khutbah dibaca ketika bidal. Selepas. Selepas solat, betul? Tetapi pernah berlaku di zaman Khalifah Islam. Tak tak, tak pasti saya sama ada Umayyah atau Abbasiyah, kalau seorang khalifah dia pernah membuat khutbah yang itu. Wa'iyah. Eh? Oh, ada cerita dia hebat eh. Dia dahulu gaya itu. Ha, itu dah ila khutbah. Salah. Ya, selalu dicukur oleh zaman. Apa salah dia? Aku kembali, dia ada alasan dia kata, guys, ini di antara alasan dia kata, Sebab zaman itu, kalau kita solat dulu, lepas solatnya semua balik, saya semua nak dengar, berubah, lalu untuk mengelakkan orang tak balik, jadi berubah dulu, baru solat, jadi memang tempat itu, itu mengelak, akal. Jadi di antara tanda tanggul ini adalah mengelak akal, yang tidak anda cari kepada uh, kepada jari. Ya, jadi kadang-kadang kita tanya orang kenapa melakukan perkara itu Salah tidak sunah je. Eh apa salahnya bagus? Kan benda tu baik jadi kan? Eh, alasan daripada Allah Taala sekali tetapi filah sunah. Apa-apa yang tidak bersunah walaupun bagus saja mana boleh. Pun kita punya alasan tetapi <coughs> Rasul tertolak. Ya, pernah yang ada terjadi contohnya Abdullah bin Mas'ud. Ya? Eh, Rasulullah Pernah satu ketika, dia melihat satu perkumpulan berzikir dan sebagainya, nak ringkas cerita. ya Dia di report pada dia dan sebagainya. Saya nak ambil keyword daripada perkataan dia. Lalu mereka berkata apa? Apa alasan mereka? Ya Aba ma aradna illal khayt. Kami buat ni ialah tujuannya baik. Mereka berkata itu. Pada sahabat. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud R.A.? Kamuridin lil khayt lan yusibah. Tapi so, ramai orang yang hendak kebaikan tapi tidak memperolehinya. Dia pakai wala baik tapi tidak perolehinya kan? Ya? Ini. Ya. Uh, ini dia. Itu sudah lah. berkaitan strategi yang ditinggalkan. Kemudian sudah ada berkaitan itu sajalah. Halunya. Makanya Nabi SAW alaihi wasallam bercita-cita untuk melakukan sesuatu dan dia tidak sempat untuk melaksanakan gaya. Ya Nabi wafat sebelum dulu belum perkara itu di laksanakan. Upamanya nabi pernah berniat untuk berpuasa pada 9 Zulhijah pada hari ya. Tapi nabi tak sempat, nabi nabi wafat. Maka itu juga dikira jinah. Sebab nabi ketika itu untuk melakukan kebiasaan bagi ke para sahabatnya tetapi tidak sempat. Maka itu jatuh kepada jinah. Kemudian yang terakhir adalah takrir. Ya, diamnya nabi. Ini terkedala kalau saya sebut contoh tuan contoh tu, tu, tu, tu, tu, tu. sahabat nabi Khalid bin Al-Walid yang makan daging dhab. Ya. Maka biawak iwak gurun tu. Ha, di depan Nabi eh, Tapi Nabi tidak suka untuk makan tu Nabi tak makan Tetapi Nabi tidak melarang Sebab itu juga diberikan sebagai sunnah takreria Itu contoh, banyak lagi contoh-contoh Jadi contoh tuan, -tuan saya sebut sudah. Maka tuan-tuan ingat yang ini ada lima jenis ya, Yang berkaitan ha, Itu sunnah ya. Baik Jamaah Apa yang dimaksudkan jamaah? jamaah pun maksudnya kita selalu sebut solat berjamaah ha. ha, perkumpulan betul ya, berhimpun ha. lawan dia ialah lawan dia apa? di al-firqah berpecah kan? jadi jamaah itu ialah berkumpul berhimpun ya? apakah jamaah tu mesti ramai? mesti ramai ke? Ada definasi tak? Lebih daripada seorang ke seorang... Seorang namakan jamaah tak? Hmm. Kalau dari segi istilah solat, taklah. Tetapi kalau dari segi istilah berpegang teguh dengan kebenaran, Al-Haq, maka itu adalah maksud dia. Al-Jama'atu ma waqma... Al-Jama'atu ma waqfaqal wa haq wa'inkum tawahdaq. Apa maksudnya? Jemaah itu ialah kamu... ...bersepakat di atas kebenaran walaupun kamu seorang diri ha. itu di atas kebenaran walaupun seorang, itu dikira berjamaah yeah. ok, kemudian secara rumusannya, secara istilahnya ada di dalam nota tuan-tuan yeah. itu secara satu persatu Adapun rumusannya, bila kita sebut ahlu sunnah wal jamaah maka adalah mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka baik dalam hal akidah Perkataan maupun perbuatan juga mereka istiqamah dalam beriktibah, yaitu mengikut sunah Nabi SAW dan menjauhi bid'ah. Mereka itulah golongan yang tetap menang dan sentiasa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Istilah-istilah ini telah dirumuskan oleh para ulama-ulama silam, seperti contohnya yang ini diambil daripada Ibnu Rajab al-Hamadhi rahimahullah. Ya. Seorang seorang ulama' yang hidup pada kurun 7 atau 8 begitu. Eh? Dia merumuskan penafsiran ini. Dan banyak lagi sebenarnya ulama'-ulama' lain yang merumuskan. Tetapi dia punya keyword dia Ahli Sudah wal Jama'ah itu ialah. Mesti berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Al-Hadith. Yeah? Yang suha'ah. Dan itibak mereka kepada keduanya. Al-Fahmi Salafus Salih. Di atas pemahaman Salafus Salih. Ini kaedah umum. Ya? Ada pun perinciannya nanti saya akan terangkan. Baik. Di antara nama-nama lain bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, di tepi itu, sebelah kanan iaitu nama lain bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Ahlul Jamaah, Ahlul Hadis, Ahlul asar, Al Firqa An Najiyah, Atqaif Al Mansurah, As-Salafus Saleh dan juga Al Ghuraba. Saya tidak bawakan dalil-dalilnya tuan-tuan ya tetapi ini ada dinyatakan di dalam kitab-kitab ulama yang membahaskan perkara yang berkaitan dengan akidah. Ya, jadi ini istilah istilah dia. Apabila kita disebut apakah Ikfa' al-Mansurah, itulah dia Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nama-nama lain yang diambil daripada hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sejarah kemunculan. Bila perkataan Ahli Sunnah Wal Jamaah ini muncul, tuan-tuan? Bila? Tak pernah kaji pun dekat eh? uh, Okey, ada banyak pendapat. Di situ saya nyatakan, ada yang mengatakan pada kurun yang ketujuh. Ada yang menyatakan pada zaman Khalifah Al-Mansur dan Al-Rashid Ini zaman kerajaan apa ni tuan-tuan? Khalifah Al-Mansur dan Al-Rashid ni Zaman apa? Belajar sejarah tuan-tuan eh Itu zaman Mula-mula zaman uh, Umayyah Kemudian Abasyah Ini zaman Abasyah Ok tuan-tuan, kena azan dulu eh Dia dapat note ni Dia dapat masuk azan eh? Uji-uji ni Ok, saya berhenti sekejap eh Azan dulu Kemudian kita sambung Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Baik, tuan, tuan sejarah. Ya, cuba nak bahas sedikit tentang sejarah kemunculan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ada tiga pendapat yang paling utama di dalam membahas tentang sejarah kemunculan, ya, penyebutan ataupun yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ya, kalau berdasarkan nota yang ada pada tuan-tuan dan puan yang pertama mengatakan kurun yang ke yang kedua mengatakan pada zaman Khalifah Al-Mansur dan Al-Rashid. Yang ketiga, pertengahan kurun ketiga yaitu yang dirisbahkan pada Abu Musa al-Ashari rahimullah. Dia yang terkenal, yang kita fahami selama ini di dalam buku-buku sejarah. Bila kita mengkaji perkara yang berkaitan dengan ini. Dinyatakan bahawa kemunculan Ahli Sunnah wal jamaah itu ialah pada zaman Abu Musa al-Ashari rahimullah. Iaitu kurun yang ketiga. Ya, Sebenarnya pendapat ini adalah pendapat yang tidak tepat. Pendapat yang benar berdasarkan hadis-hadis. Sesungguhnya so, ahli sunnah wal jamaah penyebutannya istilahnya telah muncul dan telah ada pada zaman Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ya, berdasarkan hadis-hadis dan juga kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama salafus soleh. -salaf. Ya, contohnya kalau tuan-tuan lihat di dalam nota tuan, tuan pada nota kaki di bawah itu saya nyatakan ketika mana Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat yaumata yaudhu hujuh wa taswaddu hujuh bila ayat ya di situ Ingatlah akan hari yang kiamat padanya ada muka orang yang jadi putih berseri dan ada muka orang yang jadi hitam legam maka perkataan ini ya firman Allah Subhanahuwataala ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radiyallahu an adapun orang yang putih wajahnya mereka adalah an sunnah wal jamaah ya um ahli sunnah wal jamaah adapun orang yang hitam wajahnya mereka adalah ahli bidah dan sesat ya. jadi tuan boleh rujuk dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam kitab syarah usul al-sikat ahli sunnah wal-jamaah oleh Al-Lalikai. Ha, ya. Jadi ini satu. Ibnu Abah, tuan-tuan, kita tahu dia adalah pakar tafsir Al-Quran. Ya. Orang yang didoakan oleh Nabi SAW yang sangat terkenal. Ya. Nabi sendiri mendoakan supaya dia ini menjadi seorang yang pakar di dalam Al-Quran. Allahumma faqih fi din wa alim ta'wil. Berilah dia kefaqahan tentang din. Dan tentang ilmu tafsir Al Quran. Ya. Jadi dia menjadi di dalam ilmu tafsir ya, banyak dinukilkan perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang ditafsirkan oleh ibnu Abbas, oleh Imam Al Jadi ibnu Abbas menafsirkan mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, di dalam kitab-kitab yang ditinggalkan, yang diwariskan kepada kita oleh ulama-ulama uh, ulama, ia -ulama ya, contohnya perkataan ini. Ya muncul, dibuktikan wujud pada zaman sahabat lagi ialah contohnya Ayub As-Sakhtiyani uh, yang meninggal pada tahun 131 Hijrah eh, ini generasi Salafus Salat berkata, apabila aku dikhabarkan tentang meninggalnya seorang dari Ahli Sunnah seolah-olah hilang salah satu anggota tubuhku di situ perkataan Ahli Sunnah Ya, eh? Sufiyan Al-Khawri yang meninggal pada 161 Hijrah dia mengatakan aku wasiatkan untuk kalian bertekat berpegang teguh kepada ahli sunnah dengan baik kerana mereka adalah al-ghuraba yangi orang yang terasing alangkah sedikitnya ahli sunnah wal jamaah cukup saya bagi dua contoh sebenarnya banyak lagi dalil-dalil dia ya. ini kita boleh lihat di dalam kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama tersebut jadi sebenarnya perkataan ahli sunnah ini sejarahnya telah ada pada zaman para sahabat lagi kemudian sehingga kepada hari ini Baik, apakah ciri-ciri mereka? Di sini saya senaraikan secara umum secara garis besar. Ya, apabila disebut ahli sunnah wal ciri-ciri mereka ialah dapat dikenal. Yang pertama ialah mereka menjadikan al-Quran dan hadis sahihah di atas pemahaman salafus soleh. Ya, apa-apa sahaja perbincangan, perbahasan, mereka kembalikan pada al-Quran dan as-sunnah yang sahih. Ya, di dalam hadis yang saya bacakan tadi itu ya, hadis yang saya baca tadi, hadis yang garis itu Ya di hujung itu, Rasul Nabi menggaris dan menyebut kemudian Nabi menjadi membaca firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Bagaimana di dalam nota tuan-tuan tersebut? Iaitu Nabi sebut wa anna hadza siratan mustaqimam fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'anlakum satakhun. Ya, garis yang lurus itu ialah apa? As-siratal mustaqim itu ialah apa? Yang pertama al-Quran, yang kedua al-hadis. yang ustaz. Itu dia penafsiran para ulama' terhadap ayat tersebut. Yang kedua mendahulukan dalil daripada perkataan manusia. Ya. Ahli sunnah wal jama'ah, dia mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya berbanding dengan manusia. Sebagaimana saya ingat saya sebut sini? Sebagaimana yang disebut oleh Imam Malik rahimahullah. Kullu minna yuqazu min kalamihi wa iraddu alaih illa sahibu hazal qabr. Ya, setiap perkataan manusia boleh diterima dan ditolak melainkan perkataan pemilik kubur ini yang mulia iaitu Nabi sallallahu Lain-lain boleh diterima dan ditolak bagaimana nak diterima dan ditolak timbang dengan al-Quran dan al-hadis yang sahih. Yang ketiga menghormati para ulama muhtaba rahimahullahu ajma'. Ya, ini dia ciri-ciri mereka ialah menghormati para ulama-ulama yang telah banyak berjasa. Yang Meninggalkan warisan kepada kita Yang menunjuk jalan dan mempermudahkan kita memahami dinul islam Ini secara umum tuan-tuan Ada pun secara terperinci ya, Nanti saya akan edarkan ini pada ciri kuliah yang akan datang Kita akan melihat kepada ciri-ciri yang lebih terperinci Yang dimasukkan dengan ahli sunnah wal jamaah Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan yang dihormati Allah ya, Kita selalu sebut bahawa kita ini bermanhaskan di dalam akidah menurut Ya, al-imam abu musa al-asyari rahimallahu tetapi kita tidak pernah membahas dan melihat kitab yang ditinggalkan kepada kita yaitu kitab al-ibanah al-ibanah kitabnya eh macam saya al-ibanah saya, saya ada senaraikan di sini ya? di sini al-ibanah an usulud diyanah kitab ini adalah kitab terakhir yang dikarang oleh abu musa al-asyari yang membahas tentang akidah mengikut manhaj salafus soleh dan kitab ini pun telah diterjemahkan dan disitulah dia menggariskan secara detail apakah pegangannya terhadap ya, yang berkaitan dengan akidah al-silah wal-jamaah elok perkara ini kita bahaskan satu persatu untuk melihat sebenarnya disitulah ikhtikat Abu Musa al-Assyariah ya, dan di sini saya cuma membuat rumusan yang berdasarkan daripada kitab-kitab akidah diterangkan secara terperinci di dalam 18 poin untuk kita bahas nanti di masa yang akan datang Ya, tuan-tuan kena sabar dalam bak-akidah ni Sebab saya masuk pada satu tajuk yang agak ini biar sedikit Tetapi ini perkara yang sangat penting Sebab kalau kita lihat kepada kitab-kitab Yang diwariskan kepada kita oleh ulama, ahli sudahl dan jamaah Khususnya di generasi daripada Tahun 100 sehingga ke, ke 500 ataupun 700 Di situ kita lihat kitab-kitab mereka semua membahaskan Dalam bentuk poin-poin perkara yang berkaitan dengan akidah ya? Yang pertama, yang kedua dan seterusnya Yang merangkumi seluruh aspek yang berkaitan dengan akidah Yang perlu kita bahas dan lihat Okey Kemudian, yang terakhir, kitab-kitab ya, yang diwariskan di situ saya jantakan, ya, nanti juga tuan-tuan saya akan uh, berikan salinan ini supaya kita dapat uh, berkedalan dengan kitab-kitab warisan para ulama. Okay. Uh, di sini ada banyak kitabnya, ya, tapi dalam syaratlah. Tapi nanti saya akan tandakan mana kitab-kitab yang telah diterjemahkan, yang uh, yang baik dan bermanfaat untuk kita jadikan sebagai redukan kita di dalam memahami akidah uh, al-sinah wal-jamaah. Baik. Jadi, muslimin dan muslimat yang dihormati Allah SWT. Ya? Ini sebagai pengenalan muqaddimah. Kepada apa yang dimasukkan dengan ahli sunnah wal jamaah secara ringkah. Ya, secara umum ataupun secara global. Adapun perinciannya nanti kita akan membahaskan satu persatu. Ya Bila kita melihat kepada ciri-cirinya. Iaitu apakah yang dikaitkan dengan ahli sunnah wal jamaah dan sikit akidah. Kemudian apabila kita selesai membahas perkara tersebut. Kita akan lihat pula firqah-firqah yang menyimpang dan menyelewing. Daripada ahli sunnah wal jamaah. Contohnya saya nyatakan kalau di, di, di zaman klasik dulu terkenal. Seperti firqah kawari, syiah. Ya, sesi ahrafiyyah ya satu fahaman yang telah ada di negara kita dan mula masuk di dalam negara kita ya satu fahaman yang sangat berbahaya yang menyimpang eh daripada aqidah al al-sudah wal jamaah tetapi telah mempengaruhi ramai umat Islam di negara kita khususnya ya kita akan memahami apakah ciri-ciri mereka ini ya yang sepatutnya kita menjauhkan diri dan tidak terlibat dengannya kemudian murjiah qadariyah jahmiyah mu'tazilah ya kemudian kita melihat Firkah-firkah yang ada pada zaman kita ya, Dengan pelbagai bentuk dan wajahnya Sebenarnya Firkah-firkah yang wujud yang saya ternyatakan tadi pada zaman klasik tersebut Sebenarnya muncul dan wujud sehingga hari ini Tetapi dalam bentuk-bentuk yang berbeza ya, Dalam wajah-wajah yang berbeza Hanya orang-orang yang memahami Yang mempunyai ilmu sahaja yang dapat mengenal pasti Dan inilah yang patut kita beri perhatian Supaya kita tidak terjebak di dalamnya Contohnya tuan-tuan Di antara firkah-firkah fahaman-fahaman semasa Ialah seperti inkar sunnah Ya, orang-orang yang menyicarik sunnah yang terkenal dengan anti hadis. Islam liberal. Dilakapkan dengan liberal tu. Islam pun dah boleh ditambung. Islam dulu ada perkataan sosialis, Islam sosialis, kan? Islam kapitalis, kapitalis. dan sebagainya. Ini adalah idezm-idezm yang ada pada zaman ini yang dicampur adukkan di atas nama Islam. Ya, Islam liberal. liberal thinking. Dia bukan critical thinking, liberal thinking. Menyimpang daripada manhas yang ditetapkan. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Quran. Ini diantara fahaman-fahaman yang perlu kita ketahui dan kita kaji. Baik tuan-tuan saya rasa. Ya, cukup setakat itu perbahasan Muqaddimah. Dan saya inginkan supaya di, di perbahasan yang akan datang. Tuan-tuan buat persiapan. Kalau boleh tuan-tuan kaji sedikit. Ya, buat pembacaan sedikit. Dan kita akan bahas. Ya, secara detail tentang ciri-ciri. Haftidah al-sunnah wal-jamaah Ya, supaya kita dapat memahami dengan betul dan tepat Ya, selesai yang itu, barulah kita akan berpindah Untuk membahaskan teks ini seterusnya Jadi, dia lama tentu, dia panjang sedikit uh, Dan kita pula belajar sebulan sekali, ya Jadi, tentu lama maksudnya dia Ya, tuan-tuan, sebagaimana yang selalu saya tegaskan Kita kena buat satu perubahan Di dalam method ataupun kaedah kita belajar Ya, saya terangkan dulu bahawa di dalam belajar kita kena berubah Ya di dalam menghadapi perubahan dan tuan-tuan, ada empat jenis manusia. Suatu benda yang baru, suatu benda yang berbeza. Eh? Ada masa sikit lagi, eh? saya nak draw sikit. Tonton ingat yang ini. So, ada empat jenis manusia di dalam menghadapi perubahan. Perubahan, eh? managing change. Okay. Okay. Ada empat jenis manusia. Okay. Yang pertama di dalam menghadapi perubahan, sesuatu so, benda yang baru. Yang pertama ada orang yang duduk dalam diri ini leader of change. Pemimpin so, kepada perubahan. Yang kedua ialah uh, leader, advocate of change. Yang ketiga ialah followers. Okey. Yang terakhir ini jangan sekali-kali kita duduk iaitu okay. so, resist, orang yang Resistance. Menentang perubahan eh, Menentang Apa-apa perubahan yang baik eh, Yang berkaitan dengan akidah, indah, islam Belajar dan sebagainya metodologi yang kita guna pakai So kita tak kurang-kurangnya Yang terbaik adalah kita jadi leader of care Memimpin kepada perubahan Kalau tak boleh duduk di situ, advocate eh, Advocate apa eh? Bukan pebuang ke eh? eh? Apa yang advocate ke eh? Nah, ini orang yang pendukung Okay. Orang yang bertukung ni 4 of us Orang yang bertukung Ini kita nak kita surat-surat berada dalam quadrant ketiga ni Okay uh, Not in this quadrant Agree? Okay good student Okay ini 3 type of people Quadrant We must be in that quadrant Okay Tak termasuk yang Satu lagi Saya bagi exercise terakhir sebelum saya tutup Mana yang ada kertas Tentu ada pencil eh Ada bawa? Ingat, saya selalu tekankan. Ini masalah kita ni. Yang kena buat perubahan tuan-tuan. Okey, sesiapa yang ada pen atau pensel. Tuan-tuan, tanda tangan. Sign, buat tinggi je. Ya, dah, sudah. Teruskan. Kejap saja kan. Sampai berapa sekit. Sign, dah. Okey, sudah. Okey, sekarang tuan-tuan tukar tangan dan tanda tangan. Change your hand. Left to right, right to. Right to left Buka? Dah buat benda yang utama Buat ke yang utama? Kan? Right to right, left Okey Yang pertama, benda yang buat benda buat, utama macam mana? Benda yang utama? Tenang Lagi dah rasa tak? Cepat yes, yeah. Perfect okay. Ok, bila saya suruh, ayah suruh, sukat tangan, apa rasa? Susah Ok, go Cantik tak? Malu-malu Dan sebagainya So, Apa yang kita nak ambil, lesson turn from this exercise So, change Ya yeah. yeah. Nak buat perubahan? Tak senang Very simple, tapi contoh ada hasil. rasa Susah dan sebagainya Okey. lepas tuan kata-kata, mengatakan Changing people habit is like writing your instruction on the storm during slow storm. You have to repeat every five minutes, you have to rewrite your instruction. Then only, by constant repetition, you will create change. Okay? Untuk perubah, mesti kita membiasakan dia. Menulis instruction bagi arahan. Selalu tulis, bagi arahan. Sebab itu dalam kuliah saya, sentiasa mengulang-ulang kadang-kadang benda yang sama supaya tuan-tuan dapat masuk dan cuba laksanakan. Saya akan sentiasa jatakan yang itu. Ya, keutamaan menuntut ilmu itu adalah perkara yang asas di dalam kuliah saya. Saya akan terangkan wajib menuntut ilmu. Dan wajib belajar menuntut ilmu sebagaimana generasi salafus soleh kita. Guru berkitab, pelajar berlejar. Guru berkitab, pelajar juga berkitab. Pen saya saya sebut kan? Mana-mana pergi ada dalam bukit. Itu itulah dia orang yang ahli ilmu. Kalau tak ada pen, bermasalah kita Islam. Ya? Jadi kita kena tukar Basic change We have to change the way how we learn First start with small things Make sure your pen inside your pocket Every time, all the time Anytime, everywhere Okay, Allahumma'alam alam. Kita tutup Sekiranya ada apa-apa <coughs> kesilapan ya? Kesilap bahasa dan sebagainya Atau mungkin susah-susah sikit nak faham apa yang saya sampaikan pada hari ini Kita mohon pada Allah Subhanahu SWT Supaya Allah berikan kita kefahaman Ya Robizid ini ilmu. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Saya selalu sebut juga doa kita setiap selepas subuh. Allah makin ini asalukah ilmu nafiah, warizkan warizkan taibah, wa amalan mutakabala. Inilah tiga doa yang disyurga oleh Nabi saw yang selalu Nabi baca selepas subuh. Ya, sebab doa ini adalah satu kekuatan yang ada pada umat Islam. Ya. Yang dimustajabkan oleh Allah, insya-Allah Allah akan bagikan kita minat, kesungguhan, kefahaman tentang agama. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Manjurillillahi khairan yuhaqqi fid. Barang siapa yang Allah hendakkan kebaikan baginya, maka Allah akan berikan dia fakih, faham tentang agama. Hadis sahih. Jadi sebelum saya tutup majlis ini, bagaimana biasa saya bagi peluang kepada tuan-tuan, ya sama ada untuk memberikan pendapat, cadangan Ataupun komentar Ataupun membetulkan kesalahan saya Dan juga soalan Kira-kira saya boleh jawab Saya jawab Kena tidak Baik tuan-tuan Peluang untuk tuan-tuan tuan Ada soalan tuan-tuan Boleh faham 不怪 okay, dengar amalan okay, yang dilakukan amalan yang dilaku oleh para sahabat okey aha okey mm -hmm. Oh, apa alitulah jawab okay. nama soalannya ialah tentang apa yang dilakukan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah itu dikira sebagai sunah okey Okey, dinyatakan dalam hadis yang sahih Alaikum bisunnati wa sunnatil kulafa'i rasyidin al-mahdi'in Kan? Hadis yang sahih Naklah kamu berpegang teguh dengan Alaikum bisunnati sunnahku dan sunnah kulafa'i rasyidin Ini yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih amal, Pegang teguh dengan sunnah Nabi <coughs> Dan kulafa'i rasyidin yang empat Itu, istilahnya sebagai sunnah Adapun amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW yang lain Maka, para ulama' telah membahaskan persoalan ini Ya sebenarnya itu termasuk di dalam Sunnah, kecuali sekiranya ada perkataan-perkataan mereka itu yang bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dan perkara itu diketahui oleh sahabat yang lain. Sebab kita kena faham, ya sahabat-sahabat Nabi SAW semuanya tidak berada di sekitar Nabi SAW, ya dan ada di antara ilmu tersebut yang tidak sampai kepada mereka. Contoh, sebab ada di antara sahabat Nabi SAW yang berjihad dan sumpah ya ada ilmu yang tidak sampai kepada mereka saya bagi contoh seperti Abu Musa Al-Asya'ari eh, uh, An, ketika beliau pergi ke rumah Umar An, ini di zaman Umar lalu beliau memberi salam nah, ini juga kita boleh ambil dari sini peredah bagaimana adab memberi salam lalu beliau memberi salam yang pertama tidak dijawab lalu dia memberi salam yang kedua tidak juga dijawab dia memberi salam yang ketiga tidak juga dijawab oleh Umar An. lalu dia pulang bila beliau keluar Pulang, lalu Umar tu, lalu memanggil dia, mari sini? Hmm. Ya, yeah, kalau saya lah Abu Musa cari kalau tak silap Ya, yeah? tapi ini diantara berlaku. Kemudian Umar memanggil kerana pun kamu pulang. Kerana pun kamu pulang telah memberi salam yang ketiga, lalu dia menyatakan Nabi SAW pernah bersabda menyatakan, apabila bilang kamu bersalam sampai tiga kali, sekiranya tidak dijawab oleh tuan rumah, pulanglah kamu. Lalu Umar, kamu ada bukti yang menyatakan ini adalah apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW ada? Lalu sahabat ini membawa saksinya terhadap apa yang diucapkan maka benar, lalu Umar menerima apa yang dinyatakan ya? ini nak menunjukkan ada di antara sunnah Nabi SAW yang tidak sampai kepada sahabat Umar, seorang sahabat besar Eh, ya? banyak lagi contoh-contoh dia Ya, tetapi secara keseluruhan nak dimaklumkan bahawa apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW itu adalah merupakan sunnah Ya, memang apa yang diamalkan oleh sahabat Nabi adalah sunnah tetapi ada juga di antara perkara-perkara yang kadang-kadang sahabat buat itu ada yang juga yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkara ini seterusnya dibetulkan oleh sahabat yang lain. Contoh contoh yang kedua. Ya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak silap saya ialah uh, Abdullah bin Umar tak silap saya itu dia adalah satu sahabat Nabi sallallahu yang berkaitan dengan satu hadis. Ketika dia bacakan satu hadis di depan anaknya Bilal ya Bilal bin Abdullah tak silap saya menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, tidak melarang perempuan-perempuan Hadis itu maksudnya Janganlah kamu melarang perempuan-perempuan kamu Untuk datang berjamaah di masjid Kadang-kadang ada orang mengatakan Perempuan tak boleh solat berjamaah di masjid okay. Lalu sahabat ini membacakan hadis ini Kepada anaknya-anaknya mendengar Lalu serta-merta dia menjawab Mulai sekarang aku akan melarang isteri-isteri untuk datang ke masjid Sedangkan tadi ayahnya mengatakan Nabi SAW Mengatakan janganlah kamu melarang Perempuan-perempuan kamu datang ke masjid lalu anaknya itu, tak silapnya namanya Bilal dia mengatakan, mulai sekarang aku tidak akan membenarkan istri-istriku untuk datang ke masjid ada alasan, kerana untuk mengelakkan daripada tibulnya fitnah, kan lalu apa yang disebut oleh bapanya tadi celaka kamu celaka kamu, kamu mempertentangkan pendapat kamu dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan daripada situ juga, eh, bapanya tadi tidak bertegur siapa dengan anaknya sehingga dia meninggal dunia ini ada dinyatakan dalam Uh, uraian terhadap Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani Tetapi apa yang perlu kita ketahui bahawa semua amalan yang dilakukan oleh empat sahabat tadi tu itu adalah sunnah. Semua ya dan para sahabat tidak pernah terjatuh di dalam perkara yang berkentangan dengan sunnah iaitu bidah, tidak pernah kali -kali. Jadi semuanya para sahabat itu berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh eh itu secara ringkas. Ya? Dan kalau tuan-tuan nak membaca perbahasan ini kenapa berlaku perbezaan dan sebagainya kita boleh rujuk di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Taymiyyah radhiyallahu anhu ya uh, Raqul Malam istijab di, di lubrak ada pada Raqul Malam dia terang kenapa berlaku perbezaan ya uh, di situ dihuraikan secara terperinci kenapa berlaku perbezaan bahkan di zaman sahabat banyak berlaku perbezaan tetapi semuanya mereka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya dan juga sahabat-sahabat yang pernah mendengar hadis, hadis tersebut lalu mereka kembali berpegang teguh dengan itu ya? Adakah saya menjawab soalan? Boleh ya eh? itu cara yang dapat saya tahulah. Okey soalan lain Soalan yang terakhir. Apa juga tak tanya soalan yang kedua ni. Eh? Kena berani tuan, tuan. Ya. anak kunci Elo ialah astual. Ya. Tuan tak tanya soalan yang kedua saya saya tak setuju ni. Eh? Average ah, sana agak. Okey. Di consider guys. Oh, okey. Eh, Baik, pula dah? Bagi ah, dia, abang? Sekejap, abang-abang jujau Tak apa, abang angkat dulu Okey Ya, ya. Verses, kan? mm -mm. Okay. Hmm. Jadi boleh kan Berkata dengan orang-orang Okey Dan kira-kira Macam mana boleh kata anak-anak kata Okey, so saya akan jawab soalan yang pertama bahagian yang pertama. Ya, yeah, bahagian yang pertama tu adakah dia tu terkeluar dari Islam eh? Betul. Okey. Saudara-saudara, perbahasan ni kita akan bahas ke depan eh. Dia ada perincian. Sebab saya bila bercakap uh, perkara ni saya kena bawa fakta dan dalil. Yeah, tetapi secara ringkasnya, asyiah rafidah ada banyak perkara-perkara yang mereka lakukan itu bertentangan. Tetapi perkara yang paling mudah sekali yang terkenal di dalam Mazhab mereka itu, kalau kita lihat pada kitab kitab mereka yang pertama mereka mengatakan bahawa berlaku perubahan terhadap Al-Quran, tahrif Al-Quran. Ya? Walaupun dinafikan, tetapi di dalam banyak kitab kitab mereka ya? menyatakan ini daripada ulama-ulama mereka. Adakah itu yang pertama? Yang kedua mereka mengkafirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beberapa sahabat Nabi saja yang tetap keislamannya, yang lain tu semuanya kafir. Dan kalau dibaca di dalam buku Umayni di dalam kitab hukum Islamiah itu yang dia memperkenalkan teori waliyah waliyatul faqih di situ dia mencela kedua sahabat Nabi disebut sebagai berhala-berhala. Berhala-berhala berhala, -berhala. berhala, -berhala, -berhala Quraisy iaitu ditujukan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar radhiyallahu anhu kerana merampas. Merampas apa? Kepimpinan. Ha, kepimpinan siapa? Ali radhiyallahu anhu. Sebab itu, bila kita membahas sikap ahli siddah wal jamaah nanti, kita akan lihat perbahasan ini bagaimana sikap ahli siddah wal jamaah terhadap sahabat Nabi SAW. Kita duduk di golongan yang pertengahan. Yang pertengahan, iaitu para sahabat Nabi SAW adalah mereka adalah sahabat Nabi yang adil. ya. Yang wajib kita berlepas diri untuk membincangkan tentang apa yang berlaku pada zaman mereka. Kadang-kadang orang syia membawa perbahasan tentang ini, isu-isu ini. ya. Contohnya tentang isu permakaman Nabi SAW. Mereka membawa isu izin Contohnya mengatakan ketika Nabi wafat Yang menguruskan jenazah Nabi itu ialah Ali S.A. Isteri Nabi dan juga beberapa orang sahabat Yang lain sahabat-sahabat semua Pergi ke saqifah Bani Sa'idah untuk Merebut jawatan ha, Itu di antara dalil dia Sebenarnya ini boleh dibantah Ulama-ulama Al-Syudah telah mengarang banyak Dan banyak lagi Ya Contoh-contoh lain Ada, okay, Ini banyak ya, perbahasan dia Sebab-sebab dia Kemudian di antara akidah dia ialah Contohnya, mereka ada Imam Mahdi Kan? Sampai sekarang, tak keluar-keluar lagi Dia buat ramalan, tahun sekian keluar, tahun sekian keluar dan sebagainya Dan banyak lagi perbahasan-perbahasan seperti niqah, mutu'ah dan sebagainya dalam bakfik Ya? Yeah? Okey, adakah mereka ini Terkeluar daripada dan muahidah itu? Okey, ini secara umum Sekiranya dari umumnya, ya yeah, kita tidak ta'ir Secara umum, sekiranya berlaku perkara-perkara tadi Contohnya, mereka mengkafir kepada sahabat Nabi SAW jadi ha, ketika itu, mereka terpeluang yeah. tetapi Nabi SAW ada di antara ulama-ulama di dalam membahaskan firqah syiah ini ada di antara mereka mengatakan syiah rafidah itu ialah kafir yeah. ada juga ulama mengatakan sesat dengan syarat tadi, yang tak, tidak membatalkan akhidah yeah. ada pun hadis yang saya baca tadi, umati Nabi SAW masih mengakui firqah-firqah yang sesat Contoh kita beza sesat dan kafir tidak sama eh Sesat dan kafir tidak sama. Sesat, firqah-firqah yang sesat tadi, umpamanya saya sebut tadi macam khawari, mutazilah. Dan seumpamanya, mereka itu sesat, tetapi mereka bukan kafir. Sebab itu Nabi SAW menyebut, umatku akan berpecah kepada 73. Satu masuk syurga, 72 masuk neraka. Maksudnya mereka sesat dan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi tidak selama-lamanya mereka akan dikembalikan masuk ke syurga. Jumhur ulama' sepakat darat hadis ini tidak mengkafirkan firkah-firkah yang sesat. Mereka tetap berada di atas Islam. Cuma mereka menyelitihi al-sidnah wal-jama'ah tetapi dengan peringkian. Sebab ada di antara ulama' al-sidnah wal-jama'ah, dia mengatakan bahawa jahmi'ah itu adalah kafir. Sebab dia menyadakan sifat-sifat Allah Subhanahu SWT. Dia menafikan Allah itu bersifat. Ha, ini tak boleh. Ha, jadi ini ulama' saya bukan saya sebut itu. Ya, tapi yang ini tuan-tuan nanti kita akan bahas tentang kebencian dengan membawakan dalil-dalilnya. Adapun persoalan yang kedua kenapa boleh pergi ke Mekah dan sebagainya, itu kena berbahasa yang lain. Ada ulama menjawab tentang perkara tersebut, ya, tapi saya tak jawablah takut tersilap jawab nanti berbahaya. Ya, tapi ada alasan-alasan politik dan sebagainya yang berkaitan dengan itu, ya. Itu secara global. Kalau tuan-tuan baca dalam buku-buku yang berkaitan dengan perkara-perkara ini ada diterangkan di situ. Ya. InsyaAllah kalau siri akan datang, saya akan cuba bawa teks tu, saya akan baca Takut nanti tersilap kod quote, eh? tersilap tu ada ambil apa daripada perkataan saya Mengatakan saya kata begitu tak Saya kena bawa dia punya teks tu, baru boleh dibahaskan Boleh eh, memang eh? Haa, boleh ha, Mungkin tuan-tuan kali tuan buat satu kajian tentang membahas firkah-firkah Yang yang utama contohnya tentang pengaruh syiah di Malaysia Banyak dah ustaz-ustaz membahas sekali ni kan Haa, contoh yang saya tahu di antara ustaz yang terkedepan di dalam bahas seperti Ustaz uh, maulana Asri Yusof Ada CD dia tuan-tuan Tiga Membahas secara terperinti Sebab dia ni duduk di tempat itu Belajar di Pakistan Ustaz saya Duduk dalam masyarakat tu Dia tahu ya Secara detail Dan dia menguasai bahasa Parti Urdu Arak ha, Itu ilmu kita tahu tu Memang dia Dia tak asas sebagai tu Special Saya ni tak lah Sikit-sikit dah boleh lah tuan-tuan eh. Okey Jadi saya rasa cukup sekat tu eh. Tadi abang ada nak soal eh. Ini soalan yang terakhir ya ya ah barang tak tahu. Tapi pada bila kita tahu, kita rasa tak tahu. Mungkin tuh dia tak tahu juga kan. Okay. Atau tak. Namun namun lah ya. Pada bila dia tidak tahu, dia tidak tahu. Pada bila dia tahu, dia tahu. Pada bila ini soalan apa, dalam hadis Jibril alaihissalam Tau-tau-tau hadith Jibril alaihissalam? Tahu, Tau? Tau-tau? <laughs> <tuh> ha, yang saja itu lebih arif daripada yang akan menjawab <tuh> <tuh> Kalau tak silap saya lain. eh Contoh sebenarnya saya nak menjawab soalan dia agak sensitif sementara eh Sebab di dalam keterbukaan je Dalam masyarakat kita dari segi majlis ilmu dan juga ada faktor-faktor penghalang dan lah sebagainya Soalan ini tuan-tuan Saya KIV lah ya, kalau Sebenarnya abang tahu tuan-tuan tuan-tuan pun Arif kan Tetapi sebenarnya beginilah Ya tuan-tuan Di dalam Islam ini sebenarnya memang kita tidak Menasapkan dia kepada apa-apa kan, Pada satu ketika dulu orang nasapkan kepada Sosialis Islam Kapitalis Islam Jadi so, Islam tu satu Ya, cuma Cumanya mungkin kita kena melihat konten dia lah Kandungan dia Kita nak bagi nama Islam apa pun kita lihat konten dia Guys, adakah konten dia itu selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang suhaib? Kalau kontennya sama, ok kita accept yeah? Mungkin abang tahu apa percataan di dalam tu kan konten dia Ada masalah pelaksanaan itu bab yang berbeza yeah? uh, Kita tengok konten dalam tu kalau sesuai dan selaras dengan apa yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya, kita accept yeah? Mungkin kita namakan Islam, apa-apa Islam lah yeah? Tetapi yang terbaik ialah Islam tetapi nak nasabkan kepada apa-apa Wallahu'alam ha, Iaitu tu kena tanya kepada yang lebih arif lah yeah. Saya pun kotir juga nak jawab apa-apa macam ni uh, Sebab kita keterbukaan tu belum sampai ke tahap itu untuk berbincangkan Tapi kalau di universiti ha, Memang open Sebab dia ajar pelajar-pelajar tu supaya direct dia jawab Based on dalil, facts eh. uh, Jadi ini saya rasa soalan ni cukup sangat tu lah. Saya tak boleh jawab lebih Minta yeah. maaf. Wallahu Alam, Wallahu'alam yeah tapi kalau kau luar saya boleh jawab. Tapi yang penting kita tengok dia punya subsection, the essence of atau uh, ah yeah, ya dia punya content tu. Uh, Allahu uh, cukup setakat tu. Ya, yeah. insya kita akan bertemu lagi pada cilia akan datang. Sekali itu saya doakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapat manfaat ya yeah. apa yang saya sampaikan dan apa yang tuan dengar. Kita tutup majlis kita dengan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wa sallam warahmatullahi wabarakatuh